«Баба люкс?» «Та Зося?» Прокіп трохи знітився, Просвиснув, зижнув пильно, «Очі смішки продають!» «А ти гадам, що та я Тільки тобі?» «Ну, вибачте, пане, не знав, що ти...» Яків зацідив Прокопові в пику, Той зойкнув і зарепетував, Що земляк геть з глузду з'їхав, Коні понесли, Раз поліз збитися за якусь шльондру, як і витямився. Справді, чого він зірвався, ніби голодний пес із цепу? Було б за що? Вибачий, сказав. Я справді думав, що вона тільки моя. Пішли, пивом пригощу. А на другу неділю разом до неї підемо. Та що там неділі ждати? Прокіп по плечі його дружньо гепнув. Казала, що у вівторок ввечері можна приходити. То після відбою гайнемо в самоход. Обидві Зовська і Віся ждатимуть, то йдемо на пиво. Йдемо. Ті два дні Якова то трусила пропасниця, то картав себе останніми словами. Аж його дивний настрій помітив капітан Радзевіл. Спитав, що з ним таке. Може, його ординарець отримав із дому якусь погану звістку? Ні? Сердечні справи. — Пане капітан, — сказав яків, коли вони сіли на коней, Хотів спитати, що то єстем любов, кохання. Вимовив так, що аж самому мулько стало. — Мілость, по-вашим. І цьо таке єстем кобіта? — Кобіта жінка. — Пане капітан, — додав. Капітан Едмунд засміявся. І сказав, що ніколи б не подумав, що його Улана, так-так, Якубе, не ображайся тільки, простого хлопа, цікавлять такі кардинальні питання. Кардинальні? Те слово, і добре запам'ятав. На це запитання, по суті, неможливо відповісти, сказав капітан Радзивіл. Якщо тільки намагатись відповісти щиро, так, як іде від серця. Багато хто назвав би, може, якесь формулювання, але будь-яке визначення зів'яне, якщо йдеться про справжнє почуття. Почуття між чоловіком та жінкою. Менщизна. Менщизна – чоловік. І кобєта. Почуття. Яке воно? Світле, темне. Багато хто вважає, що жінка – то породження диявола. Її почування і примхи – то темний бік людської душі. Але не менше, коли не більше, оспівують жінку. Підносять її на небувалі висоти, до рівня богині. Можливо, істина посередині? «Ні», – сказав князь-капітан, – «істина десь наче збоку. Вона, мов би, поруч і в той же час за туманом. І коли в той туман ступаєш – Занурюєшся, ризикуєш заблукати, а то й зовсім не вийти. Хоча є такі, що й знаходять свою стежку. Ти коли-небудь ступав у ранковий туман, у лани мех. Доводилося, сказав Яків. Якщо знаєш, куди йти, йди, сказав князь Едмунд. Не бійся заблукати, а раптом ти знайдеш істину. А поки що пустимо коней чвалом, а потім збільшимо темп. Вітру попробуємо, улани. Капітан ударив свого коня стеком. Кінь рвонув і став набирати швидкість. За капітаном помчав і яків. Десять кіл промчали вони довкола палацу. Дивна то була гонка. Дивна то була гонка. Невідомо, за ким мчалися і кого нас доганяли. Наче самих себе. Ось попереду мчить капітан Улан і Улан-солдат. За ним двійко таких же. Тільки чи то перших, чи других ніхто не бачить, крім них самих. Вони розчинені в повітрі, і все ж є. Гонка від тих двох? Чи за самим собою? Просто шалений скач? Ту гонитву згадував Яків, коли у вівторок пізно ввечері з прокопом рушив з казарми. Потім через загорожу перелазив. Вечір був волохатим, як звір. Та біля дому, де їх мали чекати дві кобіти, ждали два здоровенні гевали. Випірнули з темріву й ударили спершу чимось важким по голові, Яків ще якось стояв. Потім нижче спини, десь по нирках, по бочках, казали у їхньому селі, переінакшуючи російське «почки». І він упав. Почув лайку, звісно, по-польськи, перш ніж загуло в голові. «Ти живий?» То вже були перші слова, які почув від Прокопа, коли прийшов до тями. «Стається живий». «Здорово, довбанули, сказав Прокіп, як уже обоги звелися на ноги. «Ну, твою таку ляхи, стрітимося». Довкола них панувала тиша. Тиша лагідної літньої ночі, погідньої і зірної. Ходімо, сказав Прокіп. Щось знову кольнуло Якова. Не в бік, не під серцем, а де, не міг би сказати. Мов би десь усередині, на такій глибині, де вже нема ні серця, ні печінки, чи чого там іще. Тих же бочок, «Ні», — сказав він. «Ні? Що ні?» — здивувався Прокіп. Яків помітив видимий навіть у темряві синець у товариша під локом. Подумав, щось сам, певно, виглядає не ліпше. Як то буде завтра в струю показатися? «А те ні», — мовив затято, — «що не підемо нікуди. Мусимо хоч би окна побити». «Побити?» Прокіп сплюнув і стихо Видно, боліло, Тату навіть не їхня хата, якоїсь пані Урсулі, місце для здибанок, тоді тим паче, ти йдеш чи злякався, як заєць.